Andalusen Andalusen Andalusen Andalusen Allah vahdahu la sharika lah wa ashkhod anna Muhammedan abduhu wa rasoolu sallallahu alayhi wa la alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bihiksan ila yawmi ddeen emma ba'd a'udhu billahi min ashshaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim ya eyuhiladzina amil taqullaha haqqa tlukaati wa la tamutunna ila wa entu muslimoon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 pravilima, principima ophođenja sa neistom mišljenicima u vjeri došli smo do poglavlja koji govori o stavu ili stavojima koji treba za, da uzjeti prema neistom mišljenicima a neistojmićenika ima kao što smo već dosad govoriliš nekoliko puta na ljudi se znači mogu podijeliti u, ra, u nekoliko kategorije vrsta neistojmićenika da bi govorili znači o oproženju odnosno stav o prema neistojmićenicima znači prvo ih podijelimo u ove skupine i zato je prije prije oproženja kontakta sa takvim ljudima neophodno da znamo njihovo stanje kad znamo njihovo stanje onda onda trebamo znati kako ispravno širijeske da se obhodimo prvo njima. Nači u stvarima oko koji se razilazimo po pitanju vjeri. Pa smo spomenuli prošli put, ili do sada ještva puta, da se ljudi, oni koji, koji tretiramo kao neisto mišljeni kovi da se mogu podijeliti u neki 4 pet, šest kategorija. Mi ćemo spomenuti četiri glavne kategorije. Prva kategorija, a to su nemuslimani, pa među koje ulaze znači židovi, kršćani, mušćici, ateisti, uh, sekularisti i razni drugi. Druga kategorija su euh ove islamske sekte, uh, novotarski, koji se u glavnom vraćaju na onih 4 5 ili 6 poznatih euh sekte koje postoje u islamu, pačitka islama poput Havariđa, Rafidija, Moatezila, Džehmija, Murđija, iz koji su izlaosti Šarije Maturidije i ostali od Sufija, Modernista i tome slično. Spomeni ću Mišala. Znači to je, to je druga kategorija. Treća kategorija su, uh, su veliki griješnici, ljudi muslimani uh, koji će Islam potvrđen, međutim rade i činije velike grije od zuluma, od nemorala i tome slično. Četvrta kategorija su uh, su najbolji predstavnici uh, ili članovi ovog umeta, a to su učenjaci i uh, dobri uh, ljudi unutar umeta koji pravaju određene greške, prijestupe, kako se obhoditi prema njima. Znači, to sve četiri kategorije I na osnovu tih kategorija možemo da krenimo jel, uh, u opođenje sa jednom, drugom, trećim ili četvrtom skupinom. Pa ću ja jel, uh, krenuti od onih sa kojima uh, je lakše, uh, sa, uh, ra, sa kojima ćemo brže završiti. A to je da krenimo od ovih zadnjih, od zadnjih skupine, a to su, znači, ashabu, zerlat, znači, uh, ili ahta min ehli ilngo salah. Nači ljudi od, uh, koji imaju znanje i koji su, uh, koji se čvrsto drže vjere i praktikuju, koji su prvaci, odličnici, najbolji ljudi uh, uh, među nama, međutim pravi određene greške. Kako se obhoditi prema njima? Uh, osnova je, znači, spomenut ćemo to na brz, u Brzinu, da to, ja, to ćemo lahko završiti. Nači osnova opođenja sa njima, uh, principi, i tako dalje, oni su uopće poznati, Uh, ali ćemo ih napomenuti vi znate hadis uh, poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji bilježi bilježi muslimu svom sahijihu u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam veledi nefsi bijedihi tako mi Moje duši, tako mi onog učio ruci moja duša. Walaw law lam tuznibun kada vi ne bi griješili. La dhahaba Allah bikum. Allah je ša'anuhu bi vas sklonio. Walaja bi qaumin yuznibun, i došao bi se ljudi mo koji griješi. Fastagfirun Allah fayaghfiru lahum koji griješi i traži stikva da čini je teubu, pa im Allah Žešanu oprosti. Odnosno, ovaj hadis govori o tome da je uh, makoliko i stepin uh, neko od ljudi dosigao nivo, uh, nivo nivo valjanosti, praktikovanja vjeri, uh, neminovno je da će praviti greške, da će praviti prijestupe Pa makar bio od učenih, pa makar bio od, od predvodnika, predstavnika, najboljih od muslimana. Ili kao što došlo hadisu, oko koje će i verodostljenost ima razdelaženja, ali opšte poznan, prihaćen hadis kod učenjaka, Kulo, Kulo ibn Adem, Hat Ta'un, svaki potomak Adema, alehi salam, je grešnik, puno greši, A khairu al-khata'a 'ainatu su oni koji koji stalno čistite činite. Hadis vezan ima Ahmedi Tirmizi ima u njemu slabosti neki učenjaga ocjenjivi radostim prihvatili zbog drugih rivajata. Uglavnom ovo ukazuje na to da spominju i Kur'an Svet znači da je neminovno da bez obzira koliko čovjek do, koji stepen valjanosti praktikovanja razumijevanja vjere dostigao da će griješiti. Da secenti pristupe. Znači ovo, ovo, na ovom mjestu se spominje znači, ljude od ilma, od znanja i ljude koji svojim svojim životom, svojim praksom pokazuju da su na najispravnijem i najboljim u najboljoj skupini muslimana. Kako se odnosi prema takim ljudima kada kada pogriješi? Osnova je opuštena prema njima, znači nabraćamo te tačke, osnova osnova prema njima takozvani el velao tam, znači potpuna ljubav prema takvim ljudima od brastva prijateljovanja pomaganja podpomaganje i tome slično inna ma'alikumullahu wa rasuluhu wallazina amanu wallazina yuqimuna salata wayutuna zakata wa hum raki'un kaji zaista vaši su vaši prijatelji samo su vaši prijatelji Allah džele šanu njegov poslanik i oni koji vjeruju Koji obavljaju namaz, daju zekad, i, a, a oni su na ruku. Ovo se svetmačenje što znači oni su na ruku učiniti ruku, to je, je sve duga tema u tefsiru tog ajte što znači. Znači, to je prva stvar, ona je jasna ko dan. Znači, ako IKO zaslužuje da se, da se pre njima najljepši opodimo, to je ova skupina ljudi. A, druga osnova je to da imaju sva prava, znači sva prava kao muslimani potpuna prava zaslužuju od nas vraćaju se na oni poznati hadise u kojima je došlo od, pogotovo da Buhari je da je pravo muslima da muslimo došlo u rivajitu pet stvari u rivajitu šest stvari u rivajitu sedam stvari pa jedanbrojan ono do od, od, odgovaranja do sedam posjeti kad su bolesan slijeđenje na je od od, od na na udan zaret i kada kihne da mu se nazdravi zdravi i tako dalje znači potpuna prava ima kod nas kao musliman dalje ihsan dhan Lijepo opođenje, odnosno lijepo mišljenje o tim ljudima. Ja uledi na amenu i čteni bu kathire mine dana. O vjernici, klonite se mnogih sumnji. Inna ba'da dhan ithm. Zaista su neke sumnje grijeh, jer su neosnovane. Va ijakom vadan. Čuvajte se sumnji. Fa inna dhan ekzebul hadith. Fa inna dhan ekzebul hadith. Uh, kao što je došlo prednosti u hadisu, da je, znači, da je da je sumnja a, a, najveći, najveći, najlaživiji govor, najla, a, govor koji je najveći laži. A, od dalje, znači, ovo su poznate stvari da ne treba zadržavati plaho kod njih, a, dalje je također ulazio ovdje, znači, da se, da se pra njima, njima opodimo sa takozvanim haftul a, a, džanah, a to u stvari da, sa poniznošću sa blagošću. Šerijski tekstovi u tom kontekstu su mnogi nepotrebe da spomenjemo. Da da su to ljudi koji zaista zaslužuju, kao što je došlo u hadisu, je ko nahadukumatvade al-rahihiba wa walihi muta'azzizan ala hasmihi wa aduwig. E znači da neko od nas bude da bude ponizan prema svom bratu Muslimanu, ko ga voli i do kraja hadisa. Uglavnom, znači, šarijanski test su u ovom kontekstu, da, da se treba pravnjima lijepo poditi, na najljepši način, da izkazujemo ljubav, pomaganje, razumijevanje i tako dalje, to su uopće poznate stvari, jer su to ljudi na tom stepenu. Naravno, ovdje sad, ovdje ulazi onaj moment, o njemu sam ja često govorio, je to vrlo pjerni stvar, znači, kada je riječ o ulemu, znači, ulemu volimo, iskazujemo ljubav, pomažemo, veličajemo ih, jer su oni nasljednici i vjesnika. Ali to ne znači da su oni bezgriješni. Kada pogriješe, a neminovne da pogriješe, na njihovu grešku upozore učeni ljudi. Kada upozore učeni ljudi na grešku nekog drugog, i to se potvrde na osnovu argumentata, a ne zato samo što neko priješao protiv njih, onda mi znamo da su oni nečem pogriješili i ne treba islediti u njihove greške. I o tome govorimo, znači, ako učeni ljudi i, i najvaljani dio ovog umeta među muslimanima, koji najbolje drže se vjeri, kada oni pogriješe, znači, opođenje prema njima, znači, osnovu opođenja su rekli, znači, opođenja njima da razumijemo to da mogu pogriješiti, da im pređemo preko greške, upozoriti na njih, upozoravaju oni koji imaju znanja, da ju pozor na njihovu grešku, ali znači, da zbog toga što su oni na tom stepenu i učenost i valjanost u praktivanju vjere, znači, zaslužuju da im se progleda pravljenje greške, da im se progleda, progleda kroz prste, da im se prelazi preko toga. I u, u tom kontekstu imamo da su došli određeni hadisi. Znači, osnova je svakako da musliman muslimanu treba da opraša, da prelazi preko određenih grija, prekršaja, i to maslično a, a kada se to desi od ljudi koji su na istikametu i koji su učeni onda još preče od njih znači da, a, da razumijemo da prihvatimo a, da je sasvim normalno da se može desiti da oni u nečemu pogriše kao što došao je u, u, u hadisu je aqilu dabil hayati atharat illa fil hudud Hadis bilježi ga imam, imam Ahmeti Abu Dawud u svom sunenu. Ima u njemu određene slabosti, šihal manog ceni verodostojni. U tom hadis znači, uh, kaže, uh, to su ljudi koji su ugledni, koji su na položajima. Kaže, pređite ljudima koji su ugledni, koji su na položajima, koji su naši predstavnici, koji, su na, koji se drže vjeri. Znači, ne mislimo oni koji se ne drže vjeri, koji se drži praktiku vjeru. Kaže, asaratim, asaratim znači njihove greške, njihove prekršaje njihove grihe, illa fil hudud, osim u, uh, u šarijeskim kaznama. Znači, one je stvari koje pravi greške, znači preko njih se prelazi. To ne znači da ih treba slijediti, treba tako itd. Nego, nego, znači, prelazi im se preko tih grešaka, oprašaj im se tih grešaka. Znači, i od nas muslimana treba da, se, da, se opra, da, da im prelazimo preko njih. Znači, <clears throat> uh, Također, zadnja, ova, završna stvar po pitanju ove skupine, a to je, a već sam to spomenuo, znači, da takvu, takvu skupinu ljudi, znači, da njih e, trebamo cijeniti, voliti, veličati, iskaza, iska, iskazivati, znači, najveći vid e, ljubavi i prijateljstva prema njima. Naravno, a, a, ovdje kad govorimo ovoj temi, znači, bitno da znamo da ovdje, a, kad go, a, da unutar muslimana, oni koji praktikuju, vjeru i drže se vjere, da imamo... A, a, razne kategorije ljudi. Znači, nisu svi na istom stepenu. Pa tako imamo, jel, imamo, recimo, možemo reći kategorija ili klasa ili kasta pod navodnicima, jel, ljudi koji su takzvani ulemaol amilin, znači a, a, učenjaci koji rade po onome što znaju, rbanin. Nakon njih imamo skupinu O malmo te imamo skupinu učenih koji su ono sredina neka. Ovo ne ja, ovo su o negore jao su učenjaco o to me Onda imamo treću skupinu tab tu labul in materlina. Znači imamo uh, oni koji traš rjeko znanje ovaj umjereni, neka, opet neka, neka, neka sredinaje. Onda imamo tu uh, labul, Mutebezilin, znači imamo student koji traži šarijansko znanje, koji su učeni, tako da imaju šerijsko znanje, međutim ima određeni skretanje, devijacija kod njih. Imamo oni Mutesarrein, oni koji požuruju, koji, koji, znači, pravi, požuruju, tražeći određene određene promjene, reforme i tako dalje, pa pravi, sa te strane, jel, pravi prijestupe. A imamo nakon toga, jel, znači, kategoriju ljudi koji su Obični, znači ovdje ovo sve što da se spomenuti, to su, to su kategorije unutar, unutar onih koji su učeni, koji traži šarijesko znanje, koji su vezani a, a, za, za znači za znanje, za ilm, sve jedno u ko, kojoj ko, ko skupini. Znači bilo da, da, da se bave kao, kao učenjaci, kao oni koji pišu knjige, kao oni koji predaju na univertetima, fakultetima ili oni koji održavaju određene projekte Uh, kako se kaže, jel, uh, možemo danas za danas kursove, devrat i tako dalje, znači specializacije u određenim oblastima, svako od njih da određen doprinu za islam za muslimane. I nikog ne možemo, ne smijemo, niti je od da omolažamo njegov trud i rad za islam. Nakon njih dolazi, znači skupina dobrih ljudi, bogobojaznih ljudi, nakon njih dolazi obične muslimanske mase, Uh, među njima imamo oni koji se čvrsto drže vjere, imamo oni koji su mutesahi ili oni koji su nemarni koji, koji spajaju dunjalog uh, uh, sa vjerom. Hoće i dunjaloga, hoće i vjeri, pa napravi neki jel uh, neku mješavinu toga. Pa onda imamo ovaj onda prolazimo onu nakon novoga, znači to su ovaj onaj bolja bolje skupine muslimana. A nakon toga dolazi nam ova, ova druga slijedeća skupina o kojoj ćemo govoriti, a to su Uh, unutar muslimana znači grupa ljudi usatul muvahidin znači veliki griješnici koji su muvahidi znači ne čini znači ne činije širk ili kufr ali su veliki griješnici upadaju u veliki grije sa strane strasti znači ne sa strane uh, pardon sa, sa, sa strane tjelesnih strasti a ne sa strane šubha uh, ako se ulazi sa strane šubha određene uh, skretanje znači onda ulazi u novotari to to je kategorija za sebe ako ulazi u, u grihe misli se u nemoral, u zulom, u nepravdu i tako dalje, ako upade sa te strane u grijehe, velike griješnice, onda potpadaju pod, znači pod ovu skupinu o kojoj ćemo sada nešto reći. Znači, to je ta, možemo reći, ta druga skupina neisto mišljenika s kojima se mi raziđemo u poima identitiranju, tumačenju, vjeri. I naravno da ta skupina posto i ona je očita, ona je vidlja među nama Uh, koji znači uh, javno, jasno i nadostisno rade određene velike grihe. Neki se pravdaju, neki se ne pravdaju za njih, uglavnom kontakstom s takvim ljudima. Uh, Postoje znači pitanje kako se prema njima obhoditi. Uh, njihov, uh, njihov život, uh, njihov način gledanja, tumačenja, vjere i vjerskih pitanja je jasan i vidljiv. I oni iznadljeno, ova skupina je shodna od mjesta do mjesta, je, ona postoji i ona je prisutna za Znači ljudi, grešnici, fasici koji rade velike grijehe, nemoral, od, znači, od bluda, zinaluka, krađe, ostavljanja vađiba, od zuluma, nepravde i slični, oni poznati velike grijeha među muslimanima, međutim u Vehdisu. Naci nije poznato kod njih ima da da radi odrižemo taviju niti da, da čini širk kako se ophoditi prema tim ljudima. Učenjasu također je to pa spomenuo, spomenuo navodi tih neki 6 7 principa pravila kako da se ophodi prema njima, naravno prva stvar, najbitnija stvar a to je nuskh. A to je da se ti ljudi posavetuju. Oni su najpreči među nama da se njima da, se, da se, e, njima da savjet, da se sa njima sjedne i razgovara, nađe vremena na samo ili svodno prilici i mjestu, da se sa njima razgovara, da im se ukaže, ukaže na grešku, na prijestup koji pravi. Širijaski tekstovi o savjetu, a su nama toliko poznati, često slušamo o njima, poput onog hadisa kojeg bilježi uh, Mutefequn alih hadis, u kojem je došlo od uh, Djeri ibn Abdullaha, -hanhu, da kaže, uh, ba ja to rasula učinio sam beju Allahom poslaniku sa lalahu, ali en Kaže, učinio sam beju, dao sam beju našto? Kaže, da obaljanje namaza, davanje zekata i treća stvar, kaže, da dajem nesihat svakom muslimanu. Ovo argument sa kojim činjaci kaže da ukazuje na to, da nam je propisano svima nama da činimo nesihat. Ovo spominje na ovom mjestu, jer ako iko zaslužuje da mu se čini nesihat na, na lijep način, Blago, uh, iskreno sa ciljem da da osoba uh, ostavi onaj pristup koji radi, to zaslužuje ova skupina. Naći velikih griješnika koji nisu otišli u nautariju uh, niti u, u, niti žini shirka. Naći uh, Ono što imaju dvjere, što rade, znači čisto je od te dvije stvari. Međutim, upadaju grije zbog slabosti svoga nefsa, zbog društva, zbog ovo, zbog ono u stredini raznoraznih raz izgovora. E, također poznati hadis od, koji bilježi muslim u svom sahihu, e, onaj koji je svrstano 40 neviju hadisa, da je vjera ne siha, ne siha, da je vjera ne siha, pa je spomenuto, između ostalog, da je da vjera savjet, Između osnovak spomenu o kome, kaže, ima muslima, ima ame tihim, i kaže za imame muslimana i obične muslimane. Znači, je šta je vjera je savjet? Znači, da savjetujemo jedni drugi. To nam je propisano. To je od osnova, od osnovne relacije među muslimanima, da jedni drugi dejaju savjete. I to uopšte poznate stvari, oko toga ne, ne trebamo se plaho zadržavati. Da, da smo obavezni, jedni drugima da smo obavezni jedni i drugi, drugi da savjetujemo, a pogotovo je to ova skupina, ona koja zaslužuje i savjet. Druga, uh, druga osnova principa opođena pra njima, a to je da oni zaslužuju, sa šerijatski strani, vrlo bitna stvar, oni zaslužuju takozvani iqametul uqubetil mustahakka. Mustahakka. Uh, da se izvrši na njima šerijatska kazna koju zaslužuju. Naravno, gdje se u odnosu? Odnosi u mjestima gdje se primjenije šerijat, gdje se vlada po šerijatu. I to ne može naći od narađivanja od, dobra od, od, od, od odlačana zla i primjenjivanja šerijata nad njima. Zašto? Zato što čine je velike grijehe. Čine je velike grijehe zbog koje poslije šerijeska kazna. I kada bi živjeli u šerijetskoj državi, muslimanskoj državi, potvrdi se taj, uh, taj, taj prekšaj koji radi, taj grijeh. Uh, uh, da ne nevodimo, znači oni koji po šerijatu zaslužuju da budu uh, kažnjeni. I potvrdi se to u praksi, znači e, obaveze da sa njima e, provede šerijaska kazna i ona je odgojna za njih. Nema sumnje da je odgojna. E, šerijaska kazna, onako kako je došla od Allahođešanohu, je sigurno naj, e, otvornija od svih zakona koji su ljudi izmislili, trude se i s vremena na vrijeme mijenjaju kroz civilizaciju koja traje do dan danas, od, od početka ljudskog roda, a uh, znači nema sumnje da je ono sa čime došao Alarčano onaj koji nas je stworio koji zna našu prirodu da nam najviše odgovara ove kazne koje su došle u šerijaskim tekstovima i to su pokazalo u muslimanskim crkvenima kroz istoriju islama i muslimana u muslimanskim sistemima gdje su primjenjivali gdje su se primjenjivali šerijski kazne da su smanjeni prekršaji zločini ovog tipa koji su dosta kaže da su smanjeni na minimum kad se primijeni ove šerijski kazne jesu odgovjne aj kako ne bi bile odgojne kada su onakve kakve jesu Druga, tre, sljedeća, treća stvar a to je e, takv, od takvih osoba, velikih grešnika odbija se njihov, ne prihvata se njihov rivajet i niti njihov šehadet šta znači rivajet ne, ne prihvata se ono što oni prenose da se desilo da je bilo u hadisu i mimo hadisa ne, ne, njihovo svjedočenje se ne prihvata na sudu, šerijaski je ne prihvata, i to su učenjaci sponeli s vijskih knjigama Da je od šartova prihvatanja njihovog šehadeta, ne mogu biti svjedoci prilikom vinčanja, niti prilikom svjedočenja za, da neko nešto da, uradio, neki prekrišaj napravio. Jer je od šartova, od šartova prihvatanja nečeg šehadeta, svjedočenja je da, je, da, da ima kod sebe adale, pravidnost. A taj adale prvenstveno se vraća na to da nije veliki grešnik. ona koji je veliki grešnik ne može biti svjedok. A pro se tu odma gleda na namaz. Nema namaza, šara sa namazom potpada velikog grešnike. Ne može biti veli starate, ako veli starate da se učanci razile, da li može biti ako je veliki grešnik ili ne može biti tako dalje. Ispravno da ne može biti. Na osnovu šerijskih argumentata. I tako dalje, znači bitno da se ne prihva se vijesti odig na osnovu, na osnovu načije. A je ja dadina na amenu in žeajkom faikokom bi nebe in fetebenjenu,to si bo kao mi bi feusblhanama faltum nadimi. O jednednici kada nam dođe, ako vam dođe Faik, faik, veiki grešnik. onaj koji čini velike grijehe od muslimana. Sa viješću provjerite je, kako ne bi učnili nekim ljudima iz neznanja, zato što ovaj don je površno lažno vest, jer ne pozna osoba pa da se posti uh, fetus bi hala man fa'al pa se posti toga zbog toga kajete što se to uradile ostaje se na njegov na njegovoj ist uh, takođe u šerijatskim tekstovima i Kur'anu i hadisu došlo za svedoke da se da se uzme u ashidu the way adli minkum uzmete dva znači uzmete od vas dva prave jedna svedoka ad pravi znači pravi da onaj koji ne čini veliki grije prvenstvo na najbitnijem obezbjeđivanju da čini velike grije I ovo ovaj tema za sebe, znači ona je druga naša znači bitno da znamo za ti osoba, znači to je krupna stvar, znači zamislite osobu muslimana čije se svjedočenje ne prima, da posvjedeći nešto, neki, dođa, neki događaj koji se je desio uh, svjedno u kvom kontekstu treba biti svjedok i za koju stvar, odvjenčanja od nekog prekršanja, od nekog slučaja koju treba prijaviti kod neke službe državne i tome slično, takvima se ne prihvata svjedočenje i to je znači krupna mahana nedostatak kod takvog vjernika. Ali, ali trebamo znaći da se tako prema njemu šarijaski treba obhoditi. Sljedeća stvar koju navodaju čenjaci, a to je da takvim osobama nije dozvoljeno, u osnovi, znači nije dozvoljeno povjeravati službe među muslimanima. Nije dozvoljeno da budu, da se postavljaju kao namisnici, niti kao kadije, niti kao, kao upravitelji nekih, nekih manjih, da budu predsjednici opština ovog i onog tome slično, ministar, ministarstva da im se daju ruke, uh, uprave uh, uh, bilo kakvih uh, uh, institucija, državnih, nedržavnih, vladi, nevladini i tome slično, takvim ljudima se ne daju u ruke. I to sučenjaci jasno naglasi, poput Ma Verdi o svojoj knjizi koji govori uređenju islamske države, pa rekao da je šart peti šart za ono kome se daje neke, da bude ili da ima neki vilaj, da ima neko namjestništvo da bude, da ima kosebe adale, da je pravedna osoba. A, a, narušava adalet, pravednost, ne mislim svojde pravednost u smislu onog klasičnog pravednosti. Na, na, narušava se taj adalet, pravednost sa činjenjem velikih grijeha. Ovdje govorimo o osoba koji u na velikih grijehima, ne nekom neko kome se neka desi, pa se nakon toga a, brzo pokaja i više se ne vraća na tu stvar. A, sljedeća, peta stvar, a to je. Općenito primat tim velikim griješnicima je takozvani hedžer, a on je jako bitan, vrlo bitan. Također ovaj hedžer se odnosi i na na novotare. Hedžer se misli da da se znači ignorišu takve osobe. Od strane znači ostalog dijela muslimanske zajednice prema takvim osobama se čini hedžer hedžr je sa širijeske strane opravdan, znači učenjaci dokazuju opravdanost i propisanost hedžra sa onim poznatim hadisom koje je spomenuti u koranskom ajetu hadisom, odnosno događajem one trojice koji su izostali u bitci na Tebuku, pa ih je poslanik sa Allahom a činili su time veliki grijeh pa je, pa je lahu poslanik sa Allahom po narodbe laža šanu činio prema njima hedžr odnosno prekinuo komunikaciju na način kako opisanu hadisu sa njima ili e, takozvani jel našim jezikom jel e, vid ignorisanja zanemarivanja tih osoba zamrzavanja njihovog stanja e, zbog grijeha koje su činile Naravno, tu, tu po tim dokazuju i sa onim ajeto koji došao vezan za ženu wallati tafun na shuze unafaidu hun bahjurhun fil madaji koji govori se o ženama neposlušnim kaže one je žene Šta je sene poslušnosti bojite, odnosno koji ne samo da se bojite, nego koje su neposlušne. Praktično ka refaizu hunna posavjetujte ih wahdruna filmedadži kaže odvojite se od njih u postelji. E ovo odvajanje to znači od odvajanje. Nači odvojiti se, ignorisati ih i kar vodri bohune i udarite ih, odgojni, od, odgojni udarac. Znači, ovaj ajec sa njim se dokazuje također propisanost tog takozvanog hedža sa takvom skupinom ljudi. S tim da učinjaci spominje uvode određene da vabite po pitanju tog to, heđra, odvajanja, ignorisanja te skupine ljudi. A to je prvo, znači prvo da se potvrdi da su, da su te osobe učinile veliki grijeh, da zaslužuju, da, da, da se tako prema njima obhodi. Znači, da se zaista to potvrdi, da postane jasno, a ne nećeja sumnja ili šuba oko njih. Drugo, da taj grijeh koji radi, da bude on zahir. Znači, da ga, da ga radi javno, a ne tajno. Nismo dužni i obavezni da istražimo ljudski privatni život, nego javni život, na javnom mjestu, kada ga vidimo javno, kao što došlo u hadisu, kod lometi muafa ila muhaj, muđahirin. Svi iz moga umeta bit će im oprešeno, osim muđahirin, oni koji javno čine velike grije. A to u stvari znači, bez stida. Kao da je to u redu, kao da je to normalno. Takvima se, takvima nije, će biti oprešteno naravno osim ako se oni ne pokaju. Jav. Dalje, da se, znači, spomenuli smo dosad, dvije, dvije stvari. Sljedeća stvar, znači, ti, ta, ti da vabiti, pravila opođenja u, po pitanju heđra po pitanju ignorisanja takvih osoba. Ovo se naravno odnosi po oglavlju, vidjet ćemo kod Novotara, ali govorimo sada ovdje o velikim grešnicima. Treća, jedna od najbitnijih stvari, a to je da u tom ignorisanju takvih ljudi ima koristi. Da praktično ima koristi. Ako se procjeni da, da ignorisanje tih ljudi nema koristi, nema efekta, čak može još, još više ga je gurni u ono na čemu jest, onda, onda se prekida sa tim hedžerom. A to su uglavnom znači odnosi na na stanje oko onosti sredinu gdje muslimanska zajednica nije jaka poput naši. I nema smisla da, da oni pojedinci koji koji je vrlo malo koji drži se vjeri, praktiku vjeru da oni ignorišu oni koji su koji su velika većina na grijeh. Njihovo ignorisanje i njihovo odvajanje od, od takvih ljudi znači ne ostavlja efekat, ne može ništa promijeniti jer ne ne trag i utjecaj. Uh, to vam poput jelo oni uh, demonstracija koji, koji, za koje niko ne obopća koji ne ostaje traga nikada nije što je promijenito stvarno e tako ovo. Ignorisanje i ovo uh, ignorisanje takvih ljudi činjenje heđa prema njima nema efekta jer su oni u većini kad su oni u većini I stvar su u njihovim rukama, onda ovaj hedger nema efekta u praksi. Kad nema efekta u praksi, znači nemaš ti šta njega ignorisati jer tog nema, ovaj, ne ostavlja nikakvog tragac. Smisao potreba hedgera je onda kada on ostavlja tragac traga da promijeni tu osobu. Kao što je bio slučaj poslanika sa s s s s s trojicom ashaba koji su izostali od bitke na Tebuku, gdje su čitava muslimanska zajednice učest učestvala u tom i njihovo ignorisanju. Također, uh, muž sa svojom suprugom u kući gdje je on glava porodci, on kad učini ignorisanje i odvajanje od ženi, znači onda to nema sumnje da ostavlja traga, osim ako ona glavna je odnaje za njega i onda, jel, to je druga priča, jel? i e, zadnji, e, zadnji taj to pravilo koje spomenu učenjaci, učenjaci je da se to ignorisanje e, približno odredi, da se određe nek, neki period vrijeme u kojem treba da se to radi znači ni tu doživno savremena košto kod nas kaže, je ono piši ga, prikriši ga i selam, ali kod ga i ne ima više znači, ne ide to tako, znači određeno vrijeme se pravi ignorisanje, odvoji se te osobe kako bi se ona vratila kako bi se skontala da je pogriješila kako bi se ona ono ispravno A kako se vratak sa Sonyušićem ne razgovara. ako ne zna da je da pogriješila, znači tu ima dosta stvari koje treba uh, da se odradi priprem da bi se došlo, znači da bi se ignorsa, al mora se sad doznanja šta je problem kod nje. Da, uh, da se stavi do znanja da griješi, da je pogriješila i tako dalje i kad se prekine odnos s njom da se kaže prekinuo se odnos zbog toga toga, dok, se, dok ne ostavi što neć što mogu kontaktira. Znači tada ima ignorisanje odvanja od takve osobe ima efekta. Kada, kada ostavi traga i kada promijeni tu osobu. U suprotnom znači Heidegger nije propisan jer i znači njegova propisano se vraća na na na koris na djelotvornost. Ako nema koris djelotvornosti onda on nije propisan. I se znači za gospodinje Šenjaci a to je kaže da, da prema osobama velikim griješnicima Ponovo, znači, govorimo o osobima, velikim grešnicima koji čine velike grijehe, zulom i nepravdu, ali nisu, znači, ne čine širk, nisu otišli uh, po tom pitanju širka i po pitanju uh, novotarija, nego su veliki grešnici sa činjenjem velikih grijeha. Sa te strane im je, kako kaže, prišlo im se, pa te strane čine grijehe. Govorimo o pođenjim pred tim ljudima. Šestu stvar koju čenjaci navode, a to je, kaže tako vani, tadijek alehim. Tadijek alehim, u stvari, to znači da se prema njima obhodi Znači, da, da znaju, da svati da se napravi pritisak prema njima. Da znaju, da svati da to što radi, da to nije u redu. Da to treba popraviti. A to, u stvari, treba da radi čitava muslimanska sredina i zajednica. A, od Prvi stvari je tu da se, da se tim ljudima, znači, naredi dobro, da se zabrani ono jednoj harame koji radi, znači, da se zabrani, da se, da se pos, a, znači, naređuje dobro i da se zabrani zlo to koji radi narodno šarijeski tekst u tom kontekstu opšte poznati, koji ukazuju na to da je obaveza takve ljude upozoriti, da je obaveza zaplašiti, zaplašiti Allahovom kaznom, takvim, znači, ponašanjim koji, posljedica njegovog ponašanja se vraća negativno na, na, na sve ljude, na sve muslimane, što opšte poznato i, i u šarijeskim tekstom, o čemu su učenjaci govorili. Znači, naša je obaveza prema tim ljudima, kao što je došlo u hadisu, hadis kojeg bilježi imam Ahmed je Budavudi, Tirmizi uh, vjero dosan hadis kojeg došlo ina nase idha raeu zalim fe lem jehudu ala jedejihi kaže aušake en je ja ummehumullahu bi iqabid kaže zaista ljudi kada vidi zulumčara koji čini zulum, nepravdu i ne uzmu ga za njegove ruku odnosno ne spriječe u tome što rade kaže uh, To će odvesti do toga da će ih kazna, da će Alaršanu obuhati kaznom sve njih. I oni, znači, i ovi koji radi taj zulum i oni koji ih nisu spriječili u tom zulumu. Naravno, nama drugi širijetski tekstu su jako poznati, onaj poznati hadis uh, od džabara, djela Anhu, u kojoj bilježi muslim svojom semenu rea Minko Munkern, ona koja vidi odlaz neki Munkern ga promijeni svojom rukom, ako ne može rukom, onda jezik ako ne može jezikom, onda srcema. To je najslabiji uh, znak i vidi mana ili onaj poznati hadijs koji bilježi Buhari Osun-Sahiju Numa'an ibn Bašira u kojem ja ću ga samo prepričati duže hadijs koji me došlo kaže da je primjer onog koji stražari na granicama Allahovim granicama i ono koji, koji je prešao te granice je kaže primjer koji je prešao znači, granice zabrane Allahove, kaže primjer naroda koji se, koji se našao na, na brodu pa su jedni gore na na na palubi a drugi su dole ispod znači duži hadis u je došlo znači, u tom hadisu da koji su dole tra, da, da, su, da oni traže vode da im dadnu ovi koji su gore i da i njima do da da traže stalno vode pa kaže došla na ideju ajde da probijemo brod ili ili ili ili chamać sve veći ili brod znači da ga probijemo i da uzmeo u vodu u morsku da koristimo svoje potrebe moramo stalno tražiti od koji su gore. Naravno posljedica toga hoće samo znači primjer toga ako ovi dol probiju brod znači narod da će potopiti čitav brod. Kaže ako ovi koji su gore na palubi ako oni ne spriječe ovi ovi ovi donje u tom prekršaju koji radi da svi će biti potopljeni. E tako kaže primjer je muslimana muslimanske sredine. Ako one koji griješi koji prelaze Allahove grance Ako oni, znači, ne sprijeće, ako njih, oni drugi, ne sprijeću ono što rade, potopit će, kaže, čitavu zajednicu muslimansku, potopit će, odnosno, alađašan će ih kazniti, ako ne na, na, na Dunjalku, uh, kazniće i na Ahiretu. To je zaista fin, lijep, plastičan primjer, uh, slikovit primjer uh, nenareživanja dobre, neodlačanja od, od zla u praksi. I zato se mi moramo naviknuti na tu, na tu stvar i biti uvijek budni. ona je koji sprema da negira neku negativnu stvar među moslimanima, on to je znak njegovog imana, to je znak njegove ljubomore prema vjeri. Pa makar i on greši u određene stvari, čak možda greši u toj stvari, u kojoj hoće da ih odvrati. E, ovo su otprilike te neke najbitnije stvari, najbitnije stvari, znači, e, ophođenja prema velikim grešnicima toj skupini. on su, ono su naši najistom mišljenici. Jer sa njima kada razgovaramo pričamo, znači on će nas da opravdu svoje, svoj, stavit svoje ponašanje, svoje poimanje vjere i pravdeći ga na ovaj nelona način i čak smatrići da to u redu da je to nemino, ono i tako dalje. Naravno, ovdje, ovdje znači, ovdje se možemo razgovarati, ovdje su detalji, naređivanje dobro odvačanje od zla, znači, sada ovdje, ako otvorimo to pogled, znači, to su teme za sebe, a, da govorimo o principima, pravilima, kako se naređuje dobro odvačanje od zla, znači, a, prvenstvo na koji se sprovodi a, princip naređivanje odvačanje od zla, znači, to je ova skupina velikih rješnika. Nakon toga dolazimo do, do skupine, a, ovdje idemo sve od, od, od lakših do težih, E, dolazimo, na znači, po popravo treba sada da spomenimo ove novatarske sekte unutar muslimana, ali ja ću prvo spomenuti a, nemuslimane pa ćemo onda navratiti na, na, na, na novatare. Što se tiče nemuslimana, kao neiste ne mišljenike, ja reklamo da, tu se, da u tu ulazi znači, židovi, kršćani, mušici, ateisti, a, munafici unutar muslimana, čiji se munafitlu ispolio i izrazio od sekularista, komunista i ostali. Uh, a o tome se dosta, dosta puta govorili, znači, uh, uh, monafici se pojavljuju ili skrivaju u jakoj muslimanskoj sredini. A kada je jak, slaba muslimanska sredina, kada je slabi islamu u nekom mjestu, tada monafici nema potrebe da skrivaju svom na fikluk, nego ga ispoljavaju. Ispoljavaju ga na raznorazne načine. Kako se obhoditi prema prema ovoj prvoj skupini. Znači, imamo tu, znači, opet da, da, da analiziramo tu, tu skupinu. Prvo imamo, znači, kjafire, tu možemo podijeliti, znači, nisu svi kjafire, nisu on stepeno. Kjafire, ne muslimani. Imamo kjafire, takozvane harbine. Kjafire koji su u ratu protiv muslimana. Ratuju protiv muslimana. Znači, imaju, vrste rata mogu biti da ratuju sa oružjem, da ratuju takozvani ona, jel, psihološki rat ili kulturološki rat, kulturni rat ili ekonomski rat protiv muslimana vodi. Ti ljudi, znači, ratuju, bore se protiv islana, islama muslimana javno i otvoreno i jasno, nedvosmisleno. Na, na, na sve moguće načine, medijski, ovako i enako. To je jedna skupina keafira. Druga skupina keafira, to su takozvani murtedi. Mrtveđi, mrtve da bi neko bio, mrtve znači prvo prije toga mora biti vosliman, pa da otpadne od islama, da bude otpadnik, a, a takvi skupina ima tako također znači učitalmo islamskom umetu, pogotovo zadnjih 100-200 godina, to je poslala masovna pojava da unutar muslimanski zajednica sredina da se pojavljaju, da se pojavljuju otpadnici i to u džematima, u skupinama. Od znači, od sekularista, od od oni koji su otišli odreženi sekte koji su otišli u kufr. Poput ovih je Vahdatul vu'd ul hululije, ova, ove sufijske ili, ili, ovaj, ili neke druge skupine za koje su učenjaci jasno da Vespuls rekao i potvrdili da su oni da su otišli u kufr. Znači ova skupina otpadnika, znači, misli se na one koji su rođanik, rođeni kao muslimani, A kada su odrasli, postali punoljetni, ispoljili su otpadništvo. Otpadništvo znači uh, radi uh, ono sa čime, sa čime izlazi iz Islama i ne vraćaju se Allah u Đalešanu. I treća skupina među njima ovdje su Kufar Salimun ili Musalimun. Uh, kjafiri koji ne ratuju, proti, ne boraju se proti muslimana. Ili, znači, ne bore se, svejedno bio nji, među njima nekakav ugovor na ne ratovanju neka nemuslimanska ne, ne zemlja, ili ne bi ugovor, ali imaju, znači, nemaju imaju neprijatelske odnose, ili imaju čak prijatelske odnose, imaju lijepe odnose sa muslimanima. Ove tri skupine koje smo spomenuli nisu na istom stepenu i ne obhodi se prema njima na isti način. Prema njima se, znači, ne obhodi na isti način. Prve ove dvije skupine koje smo rekli, a to su keafiri koji se bore proti islama muslimana i otpadnici od muslimana, a, murtedi. Prema njima se treba obhoditi na slijedeći na... Ne, znači, nema sumnje da se objeđimo njihova šteta za islam muslimana ogromna i velika, to je jasno kodan. dan. Nego kako treba da se obhodimo prema njima? Kao neisto mišljenicima, jer on su zaista našli neisto, neisto mišljenici. Opođenje prema njima je prva stvar, takozvani beraetum minhum da se odričemo i njih, i njihovi dijela koji radi. Naravno, to kazu je jasan, nedospisan Kur'an, skajed Suri i Mtahana. A to je, qad kanet, lekom, usfetun khasinan fi Ibrahima, veledina ma'hu, idh qalu li qalmih inna bura'a'u minkum, wa mimma ta'a budan min dudun la'a kefarna'a bikum, wa bada'a beynan u beynikum nadavatu, wal-baqda'a ebedan hata tu'un billahi Kažem, imate divan primjer uh, u Ibrahimu i oni koji su bili sa njim, Ibrahima aliselam, kada su rekli svome narodu, mi se odričujemo vas i onog što božavate mimo Allaha Đelešanohu, činimo kufr u to, u vas i to na čemu ste. Između nas i vas je adave, neprijatelstvo i bagda mržnja, ebeden, za sve dok ne prosvjedočite u Allaha jednog jedinog. Pazite, ovo je stvar, ono je fikska, ono je vje, važno samo za Ibrahimov, se ovo važi i za, uh, za muslimane, za ummet oni koji se uh, odazovu vjerovjesmi za sudnjeg dana. Ovako se obhodi prema, prema uh, keafirima, uh, vidišmo poslije i čak i ovim prema koji su uh, mosali, mosali koji ne vratuju protiv muslimana. I ovaj princip je jasan ko dan. Druga stvar, znači i to spomenuto u korunanskoj ajetu, a to je bogodohom, mržnja prema njima o obeda baina ana wa baina kum al između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja sve svedokum svedodite wallaha jednog jedinog uh, treća stvar od nje se treba čuvati pazite bit na hadaru znači bitna ostojanju wa khudu hidrakum i uzmite oprez čuvajte se pazite se koga Allah šan govori o neprijatelja inna allaha a'dallil kafirina azabam inna allaha pripremio A kafirima a, kaznu u kojoj, u kojoj je veliko poniženje. Onih hum bima enzel Allah. Walate tebi ahvahum, vahzer hum ej jeftinuk, ambad ima enzel Allaho ilik. I kaže sudi među njima, onako kao ti Allahčano objavio, nemoj slijediti njihove strasti i čuvaj se da te oni ne dovedu u fitnu. Od, ba, od ono, nečeg od onog što, što ti objavljeno a uh, znači ovi šerijski teksto ukazuju i mnogi drugi da ne navodim niocil da sve navodim šerijske tekstove govori da treba uvijek biti na oprezu na oprezu prema uh, prema nemuslimanima uh, taj oprez znači ne znači da, uh, da im se čini nepravda i zulm ali biti oprezan od inače to, to nam ukazuje šerijski tekstovi zato nam ne trebaju ne trebaju uh, da ratuju protiv nas da učine genocid da bi mi to skontale da nas pobjuju da nas protjeraju da bi mi skontale da da nas oni ne vole da nam žele zlo nego na to kazao šerijatski tekstovi Kur'an Kur'anski ajat i hadis. Slijedeća sveta stvar a to je kaže ghizatu fi muamalatihim. ë uh, uh, grubost i oštrina u opođenju sa njima. Ja ja je Nabi u jahil kufara wal munafiquna waghluz aleihim. Kaže o vjernovice bori se protiv kafira i munafika. A ovde imamo skupinu munafika. Kaže waghluz aleihim i budi grub prema njima. Osor. Primomonavcima znači da će do ovde prije razospela koji ratit pred nas borimo se ratom protiv njih uz radima. se bori sa pojašnjavanjem njihovog munafikluka, sa perom pisanje knjiga pojašnjavanjem njihovog njihovog skretanja i njihovog munafikluka. Ili Kuranska sura uh, sura Fetih, Muhammedur Rasulullah wallazina ma'hu ash-shidda' wal kufar uh, Muhammad, Allaho, posanik kaže a oni koji su sa njim uh, nadamo se da smo imi mi sa njim eši dao ala kufar, žestoki su prema kafirima, ruha ma obejneom, a milostivi međusobno. Kada vidiš muslimana da je nemilo srdan i osor prema muslimanima, osim onim novotarima i velikim griješnicima, znači da tu ima, taj musliman ima neku devijaciju. Normalno je da musliman da ima, znači da ima neprijateljski odnos prema nemuslimanima a prijateljski odnos pun ljubavi prema muslimanima to je znači, osnovni, osnovni vid komuniciranja sa ove dvije skupine kada se to obrne onda je to u pitanju devijacija kod te osobe A, također ovdje ulazi a, a, džihad, protiv njih džihad, kada, znači kada, kada dođe vrijeme džihada, kada nastane, kada se zna da je borba, da je džihad, da je borba, podovo neminovno potpada i vrlo bitna stvar, a to je adl, da se pravirno prema njima opodimo. I ne laha jemur u bilade u lihsan. Tu čujemo stalno svakog pitka na hudbi. Allah žano naređuje pravirnost i dobročinstvo. Naređuje pravirnost. Kako pravirnost? Znači da se pravirno opodženje prema bilo kome. Nije dozvoljeno činiti zulom i prema neistom mišljenicima. I čak oni koji nama čini zulom, nije njima nama dozvoljeno da njima uzvratimo drugom vrstom zulma. Možemo vratu onikol koji su nama činili zulma, a ne drugom vrstom zulma i preći što. Ola je džermena koja kaže anu qaumina ala ella ta'dilu ya'diluhu wa aqrabu takva. Nemojte da vas mržnja prema nekim ljudima Odvede da ne čini, da ne budite pravidni pre njima. I adilo, budite pravidni pre njima, uve akreble je taka, tvoje bliže je bogobojadnosti. A ta pravidnost ogleda, znači, u ispunjavanju dogovora, ugovora, također eh, odnosi se na, eh, znači, eh, na, na, na to da se, da se zato samo samim tim što su oni kjafiri, ne muslimani, da, da im činimo zunom zbog toga znači pravidnost ugleda u tome da ne prelazimo tu granicu. Također podovo potpada znači da ih pozivamo, dava, da ih pozivamo istino. istinu. Udojila se bili Rake, bili Hikmeti, Valmaridatel Hasan i do kraja Ajta, poziva je na, na put gospodara tvoga sa mudroštvi, sa lijepim primjerom. E, Ovdje znači ovo su, ovo su uglavnom odnosi na ove prve dvije skupine. Naši oni keafir koji su u ratu i na murtede. A ova treća skupina keafira koji, koji su u lijepim prijetelskim odnosima su mana, odnosno ne ratuju protiv njih. Na njih su odnosi od ovih od sedam stvari spomenuti, na odnose se određene stvari, a to je odricanje od njih, mržnja prema njima, upozorenje nad njim i pravije odboje prema njima i dava prema njima, da i pozivamo. A što se tiče što se tiče znači dilze osoro gružnog opođenja, grubog, znači to se odnosi na na skupinu ne, nevjernika denominana ne koji ne ratuju protiv nas, koji su u mirnim neratnim odnosima sa njima sa nama. i ne odnosi se na njih borba džihad jer nismo u borbi u džihad protiv njih nego je osnova opođenja sa njima rifk znači blagost i opođenja na najljepši način Tako se treba obhoditi sa muslimanima sa kojima, sa kojima ne ratuju protiv muslimana, nisu u borbi protiv muslimana, niti su otpadnici iz naših redova koji su odšli jel, u suprotnu stranu. E, od toga, jel, da treba se pravni njima e, lijepo obhoditi, znači toliko imamo šarijskih tekstova da o tome samo predavanje možemo držati dovoljno. Onaj hadis, poznati hadis, e, koji je mutefekun alihi da iša radijallahu anha, da kada je došla skupina e, od židova, ušlo kod poslanika sallallahu alejhi ve bila Aisha radijalaha anha sa njim pa su oni rekli es-salamu aleikum sam znači šta smrt aleikum znači smrt vama a obraća se poslanik sallallahu alejhi ve sellema je bio koji je bio sa njim a onda je Aisha radijalaha anha odgovorila kaže ona fefe a kaže ona za sebe kaže ona prenos taj hadis kaže fefe, ja sam kaže razumla to što je šta je šta su oni rekli pa sam ja anime ka je govorio ale kum sam wa la'na in kana ivama smrt i prokletstvo pa kaže vam je rekao allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mahlan ja aisha polako aisha in la yuhibbu rifq allah je shanovoli rifq blagos fil amri kulli u svim stvarima voli blagost a on da na kaže ja rasul allah eva lam tasma ma qalu zanishu sasun rekli pa kaže on njoj kaže kad volto va alekum jer znači narod sačuvao nego i rekao sam va alekum tako se odgovara onima ovaj kad nam na zovu je selam po jednom skupićenjaka se njima odgovara samo sa va alekum na osnovu ovog hadisa je drugog hadisa u kojem je došla zabrana da se da se njima odgovara dan selam u svakom slučaju ovdje poenta hadisa u tome znači ova skupina koja je došla oni su bili znači nisu nisu bili u ratnim odnosima sa poslanikom sallallahu alajhi wasallam nije bilo rata Pa je poslanik salalahu alayhi wa sallam ukorio, a išu što je ovako se grubo i osor opodila prema njima. Iako su oni prešli grancu u tome uopođenim prema poslaniku salalahu alayhi wa sallam. E, spominje se u knjigama Sira, Sire, spominje se da je delegacija iz Neđrana, da je došla kršana, da su došli od poslanika salalahu alayhi wa sallam ušli u njegovu mešid, a bilo vrijeme kindije namaza. A onda su oni rekli da je i njima nas ubla njihovo, njihovo vrijeme za njihovu molitvu. Pa, pa su, kaže, i oni učinili u poslanikovom, salallahu alim sallam mešćidu, svoju molitvu. Pa su neki od adshaba htjeli da ispriječi u tome. Pa je njih ukorio poslanik, salallahu alim sallam rekao, da da'uhum, pustite ih. Kaže, pa su oni ukrenili prema, kada je nastuo taj spor, ukrenuo se prema, prema istoku i, i obavili su svoju molitvu. Uh, ovu predaju, znači, pominje čak i Mkajim i, i komentariše za nju za Adol Mead u svojoj knjizi uh, Ahiranska obskrba, koja je prevedena kod nas, i kaže, dokaz iz ovog događaja, kaže, dozvola dolo, dozvola da Ehl Kitab je uđu u mešćid muslimana, pa kaže, čak ako se desi u tom vrijeme, da je vrijeme njihoj molitve da obavi svoj, svoju molitvu uh, kod muslimana u muslimanskom, uh, znači u džami u mešćidu. Kaže, ali da to bude, jel ne namjeru ne bude stal stalna, ne stalna praša nego da se to ako se to tako potrafi to na navodim na međutim ova ova predana nije potvrđena ova predana nije potvrđena spomenu, spomenu učenjatska odlukaz je lepo bove oprđena prema nemuslimanima sa kojima nismo u ratu međutim ova, ova, ova događaja nije potvrđen u vjerodostojnim predajama al zato imamo drugi širski tekstovo da nije potrebno da se da uzimamo ovo što je što nije potvrđeno nama je dovoljno znači kuranski ajet Lajn hakumullah alladhina lam yuqatilukum fi dinin wa lam yukhrijukum min diyarikum an taburuhu wa taqsitu ilayhim inallaha yuhibbul muqsitin. Allah džšano ne zabranjuje, ne zabranjuje oni koji se nisu borili protiv vas i nisu vas potirali iz vaših domova da činite dobročinstvo pre njima i budete pravjedni pre njima. Allah šanu voli oni koji su pravjedni. Znači, dovoljna taj širijetski, taj kuranski ajet koji ukazuje, jasno ukazuje, znači, na lijepo opođenje prema onima koji nisu u ratu sa nama. I da je, znači, da je, da je to razgao od onih koji ratuju protiv nas i protiv otpadnika, kao što smo i spomenuli. Nakon ovog dolazi nam, dolazi nam skupina ova najteža skupina, najteža za, jer ima puno detalja oko njih, a to su novotari. Kako se obhoditi, kakav stav imati prema novotarima? Novotari imamo raznorazne vrste. I najveći problem kod novotara uh, jedna stvar, a to je da novotari uh, da imamo da moramo razvijati unapretravanje. Ima jedno op opšte ili opće opođenje prema svim novotarima a ima pojedinačno opođenje prema prema određenog novotara i to su učenjaci razdvojili napravljali među toga dvoga i, uh, i tu ne treba pravit uh, miješati te dvije stvari jedno je u opštem ponašanje prema novotarima ponašanje u stvaru opoženje i razumijevanje odnosa prema njima a drugo je pojedinačno kad se kad se nađemo kad se nađemo jel, e, konkretno u kontaktu ili govoru ili u komunikaciji sa nekim određenim novotar. A pošto ima vrlo mnogo novotara, razni vrsta na raznim stepenima a, to zahtjeva više vremena pa ćemo ovdje prekinuti nastavi sljedeći put svanek Allahumma ve biham tekash kada naila ente estaqfuruke